أعوذ بالله من الشيطان الوزيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذن قال إبراه ولأبيه وقومه وقومه إنني براء مما تعبدون اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمِ نَذِي دَمَا قَبْل سَرَامُ نَاسَبَتْ دَالِهِ مَخِقِقِ اللَّهِ جِلَّهِ جَلَالُهُ نَذِي مُشْرِقَانُوا پِ شِرْق بَانِ رَدُهُوا او ددې په خود سه دلیل باندې مرادو کو او ادیبدي دلیل کې پخپل دلیل کې دا خبره پیش پیش کړې و چمنګا د خپل لار نیکه په طریقه باندې روان یو هغه باندې الله جل جلاله محکم دلائل پیش کړې دا خبره غلط ده او مغ کو ام بیاو واقعیات عمرانه کللو او صلی الله دا خبر ذکر کوي چې مشرکانو چې غلط تاسو د بلار د نکته تقلید دا کوي نو بده کیم غلط چې ځکه تاسو خپل نسبت ابراهيم عليه السلام دا کوي زکدیبا زانته ابراهيمي هم دې مشرکانو سیمنګ دې ابراهيم عليه السلام په دين باندې يو د دې وجهه نه دي ته بيت الله خدمت پمکاوه او مز بمکا او خاتاني غنده به پلا کول ثواب بمکا او په بربنده باندې به کاو نو ټول دې ابراهيم عليه السلام دې دين هلياو شکلې بیگلا وکړو نوگویا کی اللہ جل اللہ جلال و دی ل اشاره ور گئی یہ تاز عرب کده بلار نک تهقلید کا ہے نبی آد ابراہیم علیہ السلام صحیح تقلید کای ابراہیم علیہ السلام هغه تاز بد مشرکانہ دین بانے نو بلکہ هغه شرک والا نہ هغه برات اختیار کلو نو الله پرمائی و اید قالا پا اغا وقی چی اوی ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام لیابیه و قوم احپل بلارتا احپل قوم تا نو دا ابراہیم علیہ السلام بلارم مشرکو او قوم تیموی اننی براون قومم مشرکانو یقینان زبرې ما بيزار عمل ته تعلق ما ممدا سنت عبودون چې تاسو داغي عبادت کوی نو ابراہیم عليه السلام کوم هغه مشرکان نو یو کافر دي یغم منکر د اللهی کافر اول مشرک ته چې الله منیغه الله سره څه زیون مشرک کړي نو یاد بوټانو عبادت کوي د نه کا نو خلق په شکل باندې جوړي نه د ابراهیم علی السلام په قوم کې دامو د نور عبادت ته اون کی د استو مه عبادت ته کی دستور عبادت ته کی دا هر قسمه باغی کې موجودونه ابراهیم علی السلام وځاحت سره اعلانونه چا ګوره تاسو عبادت کوي او زمو عبادت کوم هو ګره د کوم شی چې تاسو عبادت کوي نو زو داغه نه ویزارم له تعلق ام. زما زمو داغه رئیس تعلق نشته الا الذي فتورني فانه سيهدين لیکن بیزار نیم د هغه ذات نه الذي فتورني چې پیدا کړم چې الله تعالی دی نه او صاح یقی نه هغه به معلار ښ د دنیا او د خیت د کاماببه لاري هغه به متخ دغ نه بزار نه اختیا نو پته او چې کمم ځ ک اشتبا را نو بزاری بهکاري لګ اوس موج عرب او دا مسلمانانو سره دي که کاپیرانو سرهدي لو کل هم کلله بر راان د مشرکان او د کافرانو چې مونږه تاسو سره ملګری نه یو حکم زکه پټواله اله ته کې برات بغاري کاد د مسلمان شو نو سره بدانجه کلیمې وې دا غي په دین کېم کلیمې لا اله الا الله محمد رسول الله د محمد د مراد غي کاد یان واله لي خپل پیغمبر لې تعالی دوقدر کې مونږه مسلمانانه هوګتو تا چې د پکا یاني نه برات اختیار کچې پیغمبر نه منم رغمور دار دې دروغجن دي نوبې رنگ بدل شي رنگي سر شي دا خبر نه کوي ته دا ځداغه نه برات وکا نو مشرکان نو ابراہیم علی السلام څخه تک بکار دې الله یو اسرایس قسمت تعلق نه مکمل برات دا يهوديان او دا کافران چې ګن مسلمان بچي اندي دی وخت کې طاقت یې کلک دی او کډیر دشت ته ټول دی وخت کې مجرمانه دله مکمل لقاتر نبرات پکاردې لمسلمان سره موالات پکاردې د ابراهيم عليه السلام اقتدا پکاره ابراهيم عليه السلام یو انسان او خپل بلار د موچګل د دین مقابل کې راغې د خدای د توحید مقابل کې راغې وستا نبريم قوم مقابل کې راغې د الله د وحدانيت وستا نبريم تاسو سره مست تعلق نشته خدای الله نبرات نکوم زکه علامه د دنیا د آخرت کامیاب لارې هغه وجع لها كلمه باقيهن او ګرځولاي ابراهيم عليه الصلاه والسلام دغه خبره كلمه باقيهن دایو خبره باقي په عقيبه په خپل شاګينه په خپل اولاد کې لال لهم يرجعون دफार जर دي واپس شي هغه خپل دین د بلار درپتا یرجعون واپس چې د شرک نه اغديني ابراهيمي ترخه نو وجه الها او غرزل ابراهيم عليه یو کولاله یا لنمراد د مراد دی ا دی وجه ابراهيم عليه السلام دعاګانې میکړې نبی عليه السلام وی ان دعوات ابي ابراهيم اومبسي باركي ترشه او تفصيل ويزه د خپل بلار د ابراهيم عليه السلام دعايا نبی عليه السلام داولاد دا کې د دا هدايت د پاره د ابراهيم عليه السلام دعا او الله نبی السلام عليه نو اولاد هم د زینبې دلته صرف د روټه چلوه بس نه نه اولاد باندې مهنت کوه لای وحدانيت تیارول او غي د شرک نه د بدعاتو دګناونو د رسومات نه په برات باندې تیارول دا اللہ <سؤال> اہدانیت ایک لکنی سے لیو داغی مقابل کې جسم را مخالفی خبری تی شر تی بنات تی سنت بنات تی نو داغی نبراتی داغی نیوسیٹ تی ابراہیم علیہ السلام کی زمون کا استعود دو پر اقتدادا لیکن دا یقوب علیہ السلام بارکم تیرشیو آدھا ابراہیم علیہ السلام آدو آم تیرشی ہوا چی بیا دعاگانی اکلا اللہ علیہ الساکھ علیہ السلام ورکو یاکوب علیہ السلام ورکو نبي عليه السلام میزد ابراہیم علیہ السلام دعا یو نبري کې تعلیم دغه خبره الله یو غوږ ورزله وجع علیها او یا الله د زمیر راجه ده لفظ جلالی توجہ علیها او غرزل الله تعالی دغه خبره نبی د شرک او اسباد توحید او د شرک نبرات کلمتم باقيه تنفيعه کیبه غرزل الله تعالی د یو خبره باقی پیای کی به پاولات داغی کلهم یرجعون دफार د دې چې داخله دا کوپشي د دا شرط نه اغديني ابراهيم بل متاتو حوالاي وا باهم ندا دین درات رات رات د دې بل متاتو حوالاي الله یې موږ پایدې ور کړيدي حوالاي د اهل مکه او ته وا باهم لران د دې جان حته جاءهم الحق تر دې دی چې راغلي ته حق چې قرآن دی ورسول مبين او رسول واضحه رسول بيانون کے حق لرا واځه کے حق لرا چې محمد عليه السلام نه ولما جاءهم الحق الله هر کله جديد راغې حق یې قرآن نو قالوا هذا سحر نو دي وجدا جادو دې وې نبی کاپرو نو یې ګنن موږ په دې قرآن باندې کوبر جادو یا پده دی, دی بار جادو اتو چه جادو یا بیکار اشیده نوکسانات بزیاد در کیگی او یا ددی وجه دی, دی دا دا دا جادو د جادوی دی تاثیر د وجه نا بجادو اثر تیز ایک مضبوط چڑه حصه میلی نو قرآن باندر لبی اخکری بی بیوی خوچرالی نبی الاسلام با تا قرآن نو بس اخکری بیوی ماتشو ایمان بیرارو اې ویلې مشرکان برال <سؤال> نبی له <سؤال> سن شپ په پټه باورېدل راټول <سؤال> یو دو دې مشرکان هم یو بل لمخې لورلې ک تاسو بس به ویو بل قرآن کې الله سره دې انسان آغاز ترګه گنو د دې وجنه دیوت شهر وي آیا دې وجنه چه سرم جدا کول کې خزا خاون جدا کې مثلا نو دا غرنګ قرآن سره د حق و دا باطل دا و او د باطل جداواله راځه خو بعده اعلان نسبته جو قرآن د دې د الله کتابونه و نه بلکې سره وداوي او قاعده اعلان یو کو چې موږ په باندې کافرانیو او بلکله شکایت وکړه وقالو دیوې لو لا نزل هاذ القرآن ولې نشي نازل ولې دا قرآن على رجل من القريهتين باغ یو سړي باندې د دوه غټو کولنه یو مکه دایو طائف ته رجل عظيم په یو سړي لوي باندې دوی ولعل پیغمبر ومنه انسان پیغمبر نشي ګره خوراک دي یو بازار کې دي ګرځي لسمه سي بارہ کم ترشي ومه سي بارہ کم ترشي په زاد اشکال عادی جوابونه مختلف ترشي او زیا په زی زاد عادی ته ضرورت نشته چې پرشتنه انسان استفادې نشي کولې تبریشتو بیا مله انسان په شکل والله فرمای خودی زه دیګ بل پر حضرتو انسانیت نراتله اول خودی مننه انسان نو بیا دا یتیم انسان په دغه اند دل الله نبوت ورکاو ان بیا د مکه کې لوی صلیشته ده په مکه کې لکه وجهل او زید بن ربیعه او وليد بن معير او تایب کی مسعود ابن اورس کفیو نعیم ابن مسعود نچا کا رسدی خدا لویل وی خلک د مکیو د تایبو ندی وی جلا قران نازلید نو بدی باندې ولدی کوم د الله حکمت دی ان تو انشاء الله سبب راشی الله بل جواب ذکر کړی وهدی کی جواب بلغه وره جماعت طرف چته د مالدار سړی باندې وی نن بخالکو نبی اسلام سره در سره برابر وسنګ چې په الله غرهه پیش کړو چې د سونه بچی د مکه نبی اسلام ویلا یا الله یو وخت ملاویږي استا شکر او بسم الله بل وخت نه تا ته تزرغم اوسګه پیغمبر ما له ورو نخالکو به غزه د دین خدمت کړي غزهره د دنیا سرو سونا وا مالونه وزرا خبر دی انداله ان موږ سره زموږ هو دغه اشکال نو د خلکو الله جل جلاله ختم کړي دي او ولان بیا ول بس د وخت ضرورت د رزق ورکړل دی وغه د دې دین مهنت کړي نو سوداني ژوندې قیامت کې جنم ما سره نشته اي په میاشتو میاشتو باندې د کجوري او به استعمال کړي په میاشتو میاشت موږستا زه چې وخت سالین یا دیم مخ یا د ورس کې دوزلې ملونې شي پریشانی هغه بر اين الهلال ثم اله ثم را اين اله لمګ میاشتي دا بل میاش اسلام بيبي برماي زمون بدغه تبسي ز خوراکو یو که جوری یاو بو دا غدوا سوادین دا غدوا طور سیزون یاو که جوری یاو بو دا به خوراکو نکه چره پیغمبر مالداروی نبیاب خلکوی پیغمبر زکا دین خورکل دا غص رو اللہ رس ورگڑی و مون خودا غصی و مونگ زکا فارغ نیو و دا یاو اقلی چواب دی سبان اقلی چواب دی انشاءاللہ اغبا بیا سبا ویو وای او یاد کا وقت قالا جیبراہیم قال ابراہیم و جیبراہیم علیہ السلام لیابی و قومی اخفل پلارتا اخفل قوم تا اِن نیئے کی ننز جیما برا ان بیزاری کا ان کے اما بیزاری اما مم مادا اصنا بری و مم مادا اعبتانو نا تابدون چتاو سے بادت کوئے اِلَّا الَّذِي مَگر نا غزاتنا پیدا کریم پاین هو یقینن آزاد چې د سیدین زرد چماته وا دنیا او اخرت لار برابر کی وجعلها الله ورسول تخه خبره یو ورزول ابراهيم عليه السلام دغه خبره نبی د شرک اسباد د توحید کلمتهم باقی یو خبر باقی فی عقیبه پاولات پلگه لا هم شاید چدا اولاد دته ارجعون ذنب چ کید شک نه واپس شه شک نه دین ابراهیمی دا بل <سؤال> متاع تو بلکی الله <سؤال> من پائدی ورکړې ها اولای دی خلق تهله مکہ ہوتا واباهم افلارن ادیتا حدراجا هم الحق <سؤال> تر دې چراغ دی ته حق نه قران ور رسول مبین او پیغمبر وضاحت کوونکې د دین د حق ولمما اركل جاءهم الحق و چراغی دی تحقیق نه قران قالو ایذ یهازا سحرنده جادو دے و انا به یکن المنپدی باندی کافرون کفر کون کیو وقالو ایذ لولا لولا نزل هاذ القران ولش نی ولش على رجل عظيم من الکر یتین پیو سړی لوی من القریاتن داغه دوو کلو عظیم د رجلین سره دی على رجل من القریاتن اغلوی سړی باندې د دې دواکلونه الحمدلله رب العالمین ولاکه موجود الله وسلم علی رسول محمد و علیه و علیه وسه پوری الله پمدان سره یو څ شپېته ټیمونه دا غي دباو برباد کړی په دې 13 24 وګنډو کې تقریبا 50 ټیمونه ناغلي له وشته ځای په ځای وتاوه ملبو کې ناستی الله کولم میدان باندې اسمه ک باندې د اسمن نه د غیس او هر کس مسبب دی الله په توور سره نه یاله د दुसره ملګره یاله کریم خدای دې امدادو کې الله دې مضبوط کې قدمونه مضبوط کې د يهود متزلزل کې الله خپل کې په اول وره دي یاله الله حکومت مخالب کی الله دا ظالم بډا چې دا به دنیا الله دا حکومت تسنس کی یا الله چې کمجلسي جلسونو کې عام دنیا کې خطران برتانیې کې امریکا کې یا الله دا مسلمانانو په لږو کې کېږي چې ایمان لري دولتونو ته نصیب کی یا الله دا خلکو ته پکوریه کې بيوزہ کې بلځ کې کافر ملکونه دې ایمان نوموم نشته یا الله دا جلسو په بنیاد باندې ستاد دین د مسلمانانو لپاره حرکت او سوچ باندې پر جلسو په بنیاد باندې الله دا حق ایمان نصیب ای اللہ دیتی مانسی که ای اللہ تزمون را دیتی مانسی که ای اللہ